і яка у тому чесна правда, Свиря з недовірою. Для ляхів і татарви козацький рай справжнє пекло, сказав тоді бурсак Андрій. На землі їх рубали, буде їм і на небі непереливки. Свиря з повагою глянув на кума макишку. Ой розумний, діло каже. Так, чого нам тоді до лаври сунути? Треба куме гетьмана шукати. Микишка доїв шашлик, оглянув шампур, Рукавом від жиру обтер, Знайшов під ногами камінчик, Кінчик шампура гострить і кума наставляє. Я так собі міркую, кума свиря, Спочатку Святому Христу вклонимося, який неякий який реєстр знайдемо, а потім уже Петра Дорофєвича шукатимемо. На ранок закопали у кущах під Лаврою загострені шампури і обережно посунули до лаври. Перед Різдво Богородицькою церквою на коліна впали. «Прости, Боже, єдиний, кріпкий, усі гріхи земні, і знайди вірним серединятам притулок у світлому раю християнському уздовж Лаврського муру наверх. Люд оминали, хоч свиря голову скрутив, так роздивлявся чудернацькі одежини чистих душ врятованих. А Микишка радів!» Що ті зовсім не дивуються появі двох розхристаних серденят. Біля церкви Воскресіння, стареньку жебрачку уздріли, чорна хустина на брови насунута, очі долу. Свиря штовхнув микишку вбік, показав на бабцю. Давай коми до святої людини підійдемо. Може, вона нам. Вірну путь вкаже. Перехрестилися, чинно підійшли до бабці. По дорозі кіоск із пиріжками та булками. Микишка і не помітив. Свиря не пропустив, зупинився. На дебелу молодицю років сорока, що за прилавком позіхала, прискіпливо глянув, вклонився з-під пахви на жінку зирк, наче й не бачить хлопця. Свиря розігнувся і розсердився одночасно. Простягнув до пиріжка руку і вхопив спочатку один та за пазуху, потім ще один, потім три одразу. Молодиця і оком не повела. Свиря розгубився. Гей, бабо! «Куди ти дивишся? Я пиріжків набрав злодійством!» Молодиця не почула. Дістала люстерко, з хвилину вдивлялася у власне відзеркалення. Свиря встиг обійти жінці за спину і глянути у зеркальце з-за її спини. Жахнувся. Куми! «Куми, Микишко!» Біг за Микишкою навздогін і сльози по щоках. «Куми, біда! Чорти у раю ворожать кляті!» З рукав Микишкіної сорочини вчепився. «Скоріш, за мною треба чортів вгамувати!» «Та що з тобою, куми, свиря?» Микишка висмикнув сорочину. Принюхався. «А що за пазухою?» «Чорт!» – свиря дістав пиріжок, схлипнув. «Баба люстерко дістала, я в нього глянув, задля якої біди, – не зрозумів ми кишка. А раптом я за ці роки так змінився, що й упізнати себе не зможу. Та ні, куме свиря, як був базікало білобрисе, таким лишився». Уважно глянув на кума Микишка. е ти мені тут розпотякуватимеш». Сіпнувся свиря, заїв горе пиріжком. «Я у люстерко бабине глянув, а мене нема!» Микишка збентежено почухав потилицю, помацав свирю гіа обернувся до Вискресенської церкви, перехрестився затято і потяг кума до жебрачки. Старенький ломило кістки і при літньому сонці кутилася у клічасту шальку, байдуже дивилася на порожню пластикову тарілку, що стояла перед нею на землі. Добре, що міліція Чиновники з заповіднику та лаврські ченці не чіпають, дають копійку зібрати. Та і вона не грішить, милостиню перерахує і на третину свічок в Оспенському соборі запалить задля слави Господньої. На другу третину безпритульних псів нагодує і тільки на останню третину собі хліба. Дві постаті стали перед старенькою, сонце загородили. Напівсліпі очі звела. Двійко хлопців розхристаних товчуться розгублено. Один, чисто Ілля Муромець, у лаврі прокинувся, другий волосся соломою та все підскакує, Ніби хтось його за мотузки смикає. Велетень вклонився чемно. Помагай біг, мамо, хай і везбереже господь, люди добрі відповіла. Білявий був подався до старенької ближче, та велетень вхопив його за сорочину, стій, знову вклонився жебрачці. Скажіть, мамо. Чому старцюєте у світлому раю небесному? За які гріхи Господь Всемогутній лишив вас ласки своєї? Може, обітницю яку відробляєте чи добровільно спокутуєте прогрішення земні? Усміхнулися від слів дивних. Молю Господа, щоб скоріше смерть мені дав і прибрав до себе на небо. Куми перезирнулися спантиличено. Верткий свиря висмикнув сорочину з міцного микищеного кулака перед бабцею присів. «Ви, мамо, нас не плутайте, бо це гріх за пазухи пиріжок дістав, бабці простягнув. Їжте, мамо, не втримався. А ми де? Хіба це не рай? Який там рай? Грішна земля, Київ. Куми один на одного, свят, свят. А рік який? Свиря на коліна, біля бабці впав, в очі їй вдивляється, бо може бути і у раю? божевільні, трапляються, вирзуть своїми язиками казна що, а новоприбулим душам від того самі розпачі. Дві Що? Свиря як був на карачках, так і поліз повз бабцю до Лаврського муру. До каменя притулився. Свят, свят. бозна «Скільки рочків при коренях спали, і задля чого? щоб замість раю знов на грішній землі прокинутися?» Микишка спантеличено озирався, пробував рахувати. 1668-й був, а тепер виходить бабці. Склонився. Скажіть, мамо, це ж скільки часу спливло від року 1668-го від Різдва Христового? Старенька на хвилину замислилася. Триста сорок років, люди добрі. Новина для кумів, як ляхова пастка. А вони без шаблюк, свиря закам'янів біля лаврського муру. Тільки знай очима стріляє у голові машкара. Як так? Як так? Микишка глибою стовбичів посеред тротуару. Крізь нього, мов, вода крізь чисте сито, Пройшли дві пишні жінки в хустках. Микишка зовсім розгубився, обмацав себе, безпорадно подивився на стару жебрачку. «Не бачать вас, люди!» – захитала головою старенька. «От шкода, така шкода!» Микишка не повірив, насупився і пішов на групу туристів. Ті саме вивалили з автобуса і прямували в бік башти Івана Кушника. Згарчав загрозливо, руки розкинув, наче хотів одним махом усіх туристів у полон взяти. Кум свиря біля муру навіть бідкатися перестав, підвів голову, насторожено спостерігав за микишкою. Туристи пройшли крізь микишку, і тільки останній худорлявий юнак років 16 у смішних широких шортах до колін, такий саме широчезній футболці із написом Реп Фореве і Навушниках у вухах, раптом наштовхнувся на Микишку. Від подиву. Зісмикнув навушники із з захопленням оцінив Микищини вбрання. «Круто!» – видихнув із заздрістю. «Етнофестиваль?» Микишка віднес подіванки, відсахнувся. Та відповісти не встиг. Від групи туристів фаната репу гукнула білява дівчина, і той побіг доганяти групу. Тільки і устиг наостанок жестом ще раз показати Микишці. Круто, дійсно круто. Микишка озирнувся Януковій вслід і раптом махнув йому рукою. Як так? Сіпалися думки. Один якийсь бачить, інший – ні. На кому гріха нема? «Ті бачать!» Почувся від муру голос старенької жебрачки. Микишка задумався, озирнувся. Народу тьма тьменна. Онде сонце вище, і люду все більше і більше. Снують собі туди-сюди, наче діла їм нема. Та всі дивні. Чи дернацьке вбрані не зрозуміло. Де віт, де козак реєстровий, де татарин полонений, де жит торговий, де подільський кожум'яка, а де селянин не зрозуміти. Тільки ченців лаврських хвала Господу опізнати можна. І оце з усієї сили народу тільки двійко їх і побачило. Стара мама-жебрачка і дивний юнак у обірваних штанях. Зітхнув Микишка, згадав, що Гетаут їх бачила, коли з Дніпра її витягли, і дядько, що салом пригощав, а інші, значить, грішать смертно. Знизав плечима, щось воно не те. Вони зі свирею теж не янголами були. Непосидючий свиря, наче микищені думки читав, до жебрачки ближче підсунувся, на люд з осторогою дивиться, питає у «А чого ж ви, мамо, нас бачите? Самі казали, просите Бога про смерть, а Він вас і чути не хоче? Якби ви, мамо, без гріха були, вас би Господь давно прибрав? Грішна, грішна, закивала головою бабця. Грішна, люди добрі». А чого ж ви, мамо, допитливий свиря хотів було присікатися до бабці і детально випитати її про гріхи та каяття? Та Микишка раптом рішуче, наче вмить все йому стало зрозумілим, відступив з центру тротуару до муру, підхопив Свирю, за сорочину і потяг геть: «Егей, куми, ми кишко, виривався свиря. Який диявол у тебе вселився, чи ти сказився? Підемо, куме, під дерева, де люду і возів без коней нема. пояснював микишка на ходу. Раду триматимемо. Я так собі міркую. Не міг Господь Всемогутній через стільки років нас без діла у Київ направити. Серед чагарнику на Дніпровському схилі тиша нестійка, птахи полохливі. За хвилину спогади про славне життя козацьке перегорнули. Ще хлоп'ятами на Січ Прилуцький полковник Петро Дорошенко їх направив. При Курені козацькі науки вивчали. Як чотирнадцять стало, при собі оприділив. Зброю чистити, коней доглядати, у походах поміч складати. А як Вуса попробувалися, свиря з микишкою самі за шаблі пістолі взялися, коней стрімких у татарви відбили, люльки завели, жупани лише до шинку надягали, у бою самий клопіт від тієї одежини. Верткий свиря гарну дівку Марусю в жони взяв, а Микишка ледь від шаблі козацької не загинув, бо за нашептом гнилого жида, мовляв, бачив, як Микишка, сучий син, скотолодством займався і вибрав для того полковницьку коняку. Товариш уже готувався відтяти Микишці у голову, аж звідки лязь з'явилися така собі дівка Оксанка, і заявила, що хоче Микишку собі за законного і перед господом вінченого чоловіка мати. А козацтво закони шанує. Обвінчали Микишку з Оксанкою, аж товариші вивели гнилого жида на чисту воду. Оце прибився до козаків крест цілував, що юдину віру забув і став добрим християнином. Навіть свинину до рота підносив. Та один нехмільний писарчук побачив, як той жид свиняче м'ясо у долоню випльовує і собаці віддає. Ухопили жида й ну катувати, кажи чесну правду, біссува душе. Як Руки викрутили. Так, правда, з нього і полізла. І про знаки, якими сповіщає ляхів про наближення козацької ватаги. І про зілля, яке у пиво підсипає. І про полковницьку коняку, яку сам занапащав, а на чесного козака Микишку наговорив. Свиря тоді розлютився через край і зовсім не тому, що через жидівську брехню Микишці голову мало не відрубав. То справи буденні. Свирі боліло, що через жида та ядівка Оксанка, як корову на мотузці, потягла хороброго козака Микишку до церкви і примусила на собі женитися. Та Микишці жонати життя подобалося. І за рік товариші стали батьками, а як синочків похрестили, то й кумами. Сім'ї майже не бачили. У походах згадували на тверезу голову, вдома набиралися брашки по самі вуха і сперечалися, чи його сина звати Іванком. Свирябив себе кулаком у груди його син Іванко, а в кума Андрійко Микишка сумнівався, нібито у нього Іванко росте, а у свирі Андрійко, чи навпаки. На початку року з трьома шістками 1666-го, ой, буде біда, буде, перешиптувалися забободні козаки, і все заглядали в очі Характерникам, та ті відмовчувалися собі і сумно усміхалися у вуса. Козацька рада у Чігрині віддала гетьманську булаву Правобережної України Петрові Дорофійовичу Дорошенку, свиреному з Микишкою покровителю. Справ додалося. Слави на той час уже до старшин козацьких дослужилися, а як гетьман Дорошенко Серденяцьку армію створив, Серденяцькі загони очолили. Серденятам і грошенята, і шана особлива, і справи найважчі, відчайдухи. Півруку все ляхів довбали, аби звільнити з Мар'янбургської фортеці київського митрополита Йосифа Нелюбовича Тукальського та архімандрита Гедоона Хмельницького. Улітку домоглися, здалися ляхи, звільнили бранців. Під рукою Дорошенка об'єднати Україну від Новгород-Сіверське і Путивля до Карпат-Ісяну. Тукальський до Бога з молитвою. Слухали і не вірили. Хіба до об'єднання ляхи, турки і татари, москалі та яничари співали, перераховували ворогів? Яке біса об'єднання! Хіба що підмосковську московську. Лівобережну Україну до правого берега Дніпровською хвилою приб'є. Лівобережні козаки, кажуть, свого гетьмана Брюховецького не вельми шанують за його служіння московитам. Дніпро з'єднає. За рік Дніпро навіть роз'єднав навпіл Україну. Правобережжя, Речі Посполитій, Лівобережжя і Київ імперії російської. Коли гетьман Дорошенко гукнув на поміч турків з татарвою, свирязми кишкою заплакали, та рушили разом із бусурманами правобережжя від ляхів звільняти. Зробили справу і 1668-го подалися на Лівобережну Україну тамтешніх козаків під булаву Дорошенка ставити, Україну об'єднувати. На власні очі бачили, як козацтво розправляється з нелюбим гетьманом. Лівобережні козаки – Розшматували Брюховецького в смерть і присягнули на вірність Дорошенку. Єдиною стала Україна. І гетьман один на всю Україну. Кумів, покровитель, тато козачий, милістю Божою осяєний Петро Дрофійович Дорошенко. Слава, слава! Свирі з Микишкою згадали головами закивали сумно. Усе вміли. Шаблями, ляхам та туркам голови зносили, з пістолів в око, пивом та брагою змагалися хтось тій кіший, а гетьмагна свого Петра Дорофійовича, тата козацького, про зраду попередити не зуміли. Добре пам'ятають, під котельвою московитів розбили, закріпилися на лівобережжі. Перемогу би святкувати, товариші вже брагу розливають, а свирю з до гетьмана гукнули. Перед Дорошенком стали, щось не радіє гетьман, чорний з лиця, в очах туга. Слова – як каміння у провалля падають. До Чигирина повертаюся. На лівому березі демкомного грішний за наказного гетьмана лишиться, а ви приглянете, як справи вершитиме. Моїми очами і вухами біля нього будете. «Усе зрозуміли, вірні серденята? Кивнули? Так, ясно вельможни, усе зробимо?» Гетьман до Чегрина серденятам скіпка у серце. Як за тим димком пильнувати? Їм би до бою, а не розмову підслуховувати – Незвичні, а плітки уже самі у вуха котяться. Чули, чули? Пріська, жона гетьмана Дорошенка у гречку скочила, коханця молодого завела, та без сорому, пропаща душа, без сорому. Оце гетьман нагло повернеться у Чигирин Пріську коліном підзад пішов. Між козаками шепіт. «Пріська, жонка знатна, Племінниця самого батька Хмеля!» Казали одні. «Побоїться, Дорошенко, Хмелів рід зачіпати. Був би живий Хмельницький, Сам би Пріську вішками відшмагав І в черниці відправив, Відказували інші». «Он воно, чого гетьман над чигирин, чим душ помчав, врешті дійшли згоди, пріську втихомирювати. Ото й твоя Оксанка, мабуть, як та пріська, чогось зачепив Микишку свиря, рознервований розмовами про зраду гетьманської дружини». Микишка – Зітхнув, на кого спокійно глянув. «Я так собі міркую, куми свиря. Гетьман наказав нам за димком розвідувати, а не про його пріську хвилюватися. Ото і візьмемося за справу. Зазвемо сьогодні ввечері до Шенка когось із димкових помічників. Може, нап'ється». Язик і розв'яжеться. На тому і зійшлися. Та ввечері, як ішли до Шинка, перестріли полковника Переяславського полку Дмитрашко Райчу. Здивувалися, чого це Дмитрашка до Димка Многогрішного поспішає. Біля Димкової резиденції завозами засідку влаштували а там коней, коней. Чи не всі полковники лівобережних козацьких полків до демка з'їхалися? Задля якої ради? Уже і година минула, вже і місяць на небі, а товариство не розходиться. Свиря занервував, спробував під вікном причаїтися і, може, хоч слово почути. Уже побіг, пригинаючись від возів до вікна чагарником, аж знов тобі, той Дмитрашка, на поріг вискочив. Ніздрі тремтять одлюті. люті. Пилипе сучий сину, де ти є, як гаркне у темряву. Їдемо, їдемо. Свиря так і застиг у чагарнику, бачить. За Дмитрашкою з дому парубок вибіг, служка. Відзначив Микишка з-за возів. Дмитрашка на коня. До служки нахилився. Усе чув тихо. Свиря і Микишка Дмитрашкові слова розчули. Напружилися на служку.